ریاض الصالحین باب نمبر ده سلور نمبر او حدیث نمبر ناشورو کیگی سلور سو پنزوس چار سو نمبر حدیث ده سلور سو او باب نمبر ده سلور پنزوس باب فضل الزهد في الدنيا والحس على من منها وفضل الفقر باب به بیان دو غروانی د زهد په دنیا کې د بیرغبتی په دنیا کې د دنیا نه بیرغبتی او تمام من ختمول او تیزی زی په کموالی د دې دنیا باندې فلګ دنیا باندې گزاره کو په ترغیب دې وفضل الفقر اپو فضلت غریبهی غریبهی خشیره جو غطو غطو متبرو تو گورا چمالونا راشی نو بیا سنگه انکار شور کلوی تعلیف داسره کلوی مولا داسره کلوی داسره کلوی داسره دادا اللہ تقسیم ده پوشه نو غروالی که فیدا دا باب و فضل الزهد فی الدنیا و الحسو على التقلل منها و فضل الفقر اوس پدی بانده اول آیاتونه د قران کریم دغه را پدې باب کې د دې مسله بیان کئ چې د دنیا نه مینه غوسا کا دنیا سره شوق مساته او تيزي د پکم گزاره مال باندي پکم شز باندې گزاره کوا ژوندګي به د خی دیندار به اولاد او چکل مال راجنمن غولې کنه مال سرسرا طالب عالم د دنیا د دین د خلکو سيزونو سره مینه ختم شي په خپل مال کې مشغول شي او غورواله د فقر د چا څومره غريبي دا و الله تعالی ډیر خوښ دی اوس په دې حالتونو راول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما مثل الحیات الدنيا کما ان انزل الله می شکا سفت دا جند دو دنیا پشان تا دو بوده چرا و رومنگا دیر دمینا سمای دا برنا فاقتا لطبیهی نباتو الارده چگن ورشیم شنکی دزمنکی دا غصنا چخوری خلقا و دنگر یا اکولو نازو چخوری خلقا والانامو دنگر خلقی خوری و دنگر دا غین سنگا زناور دی تانتا خوری بوس خوری کیا خوری او انسان ته داني خوري ها, ها سبزي ته او نور شی زونه اغه انسان له خوري زناونه حتی تر دې ځا اخذ تل ارضو کلچ واخذي زمंका زخرفا خاص خپل و زينت او خستشي د زمंका سو خستشي اوس وګوره بارا او شو غنمان شینکی خسته مزیدار پسنو کا و نظر وژنه له او خیالو کی او خیالو کی مالک د دې زمکه انهم چه بشکد قدرت غری دی په دې زمکه باندې خيسته غنمان وو ټوکیه مزیدا ټیم په ټیم ذمہ دار چا کړو وي په پولو ته ګرځې وړې خيسته وګړه خيسته پیاژ دی خيسته کماټر دی خيسته غنمان دی ها عطا اله ګان دی تیار عطا امرنا ليلن او نهارا راشه غي تازاب زمنګ د شپې یاد رجی. ګلی پیشي نو ختم شي سلی پلاژ په بل وائ ف الله حې نو ګزو منګه فصل لله دلدل زه زره کا الته نه بل عامې داسې کمم لکه طب چې نو اوسییدلی دی بل عامسی بګا پرون پهزم کاټ کو که نه سکو چې په کوټې ولاړويوک نووي داسې د دنیا نه ختم کما څوک به نووي چې فلانې پهې کوورو په دی کلیې پاتې کې د اګوره سونه متبر خلکو سکو چې پاتې لال لمرک شو داس به لا ختم کممه کاظالې کوداررنګې نو ف ووا کو منږ د لایل داسې قوم د پااره یا کرو ان چا سوچ کوي او چا چې دین سره وخت تیر کلې او د دندارو خلکو رس کړی ده لمونې اوس یاد لکه اوثمانوا سووکو محمد بابا او بل جنه الواب دین بابا که دنیا نتلی دی خنومون تازری زکداغی کاد دی یاداغی بچی حامد بابو سے با یاداغی بچی رونا که ذالکا نفسلو آیات لقومیت فکرون آقا قرآنی ذریقی ماشاءاللہ احواز ریب لهم مسئل بل بیاں کردې تا صفد جند دنیا په شانت ذوبو دې چراور موږ دې رامین سمای د برنا فاخت الاتبه نبات الارض نو غد ورشي په دې شن کې دزمکه فاسبه حشیم تنتزره ریا نو فاسبه نو غرزی حشیمن اغزر زدا ا اووازو دې اغه لره بادونه غنیمت رې شرشي بوشي کنه بیا هواوازو دې نو سوکي حو... ها یو خوا او س... بل بلبل بل خوا هوا راز شنو بو د دې غالي بل غالي لوز زراشه دا نن ګیرسان قوي وي پیدا شي قبر کې پریوز یو واخې خو خیمدار موننده ولال ټوکه ټوک شي او دې الله پار یو قدرت والا مال او زامن زینت د جنده دنیا ده او باکي اصل خاص ده بشي مړير دي مال خواهیز گاری و بنگلی ری گلگول ری اسم نیشتا وزارتونا او باکی نیک عملونا غور پنی زرفستا آگا عمل چتا سر پاتی گیگی پا قبر کی سوابنده بدل ری و خیرونو غرار عملادو میر اعلیمون دا آیاتون پدید رولی ری خواهش دنیا نمیره غصه کا توجوه خیرت پیدا کا پوشه بیشکا جند دنیا تنکی و بسیری تو قوابا سپس خالق گیا ری او وزینت او خاص دی ظاهری او فخر دی په خپل منسکې په یوبل باندې زم او درا زم ما دورا مالو دولت ته وته گا او جاتواله دی په یوبل او چې معمولی بیا په خپلوب بند شګنه واله بول نو بیاي نو بیا په یو ملک او باندې بیا ګرځي نش په بیا اول دوري چې داسې داوان تبه وج بل پدې کری کې یا پدې ماله کې سوک نشتا دغه بګړ او چ معمولی بيګاو بو بنديګي کنه نو بیا کله یو او کله بل چکر بیا لګي هو هاي بيچيږي وباسي دور او طاقت ني بیا چې ځهلا معمولی ماعمولی بو کولاږي اغه ټک شو خلافري دا ماعمولی وبو فلم والي ولاولادو چاګلوي بوللي اغه خلافري چې واره مځه به کې بنديچو نو سره پرېشانې بیا دا الله یو نظام دې اخ چلا لا موله تر کې نار امتحان اخلي کما سالیغه سن مثالې پښان د باران دي چې تاچوب کې غرضي ذمہ دار لرا تباته شین کېدا چې بادا نوشي سمه یې جو بیا افصلو شي فتراه نو بیرې برتا غیلانه مصفرن ته کیال سمه یې کېکونو بیا شیاته ما زرا او پخریت کې به اضاف سره او بخنات رفضه لانا او رضا منته او نه د ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر څخه د توګه دا زُيِنَ <زوئینا> لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ خَیْسَ کړي شوی دی خلکو ته مینا د شهواتی سیزونو شاوَه خلپ مخاغه سي غوړه د دوه سیزونو خلپ مخاغه سي او مال دو او دولت او دیمه د شهوات شاوَه دیشا بلکوم مخاغه سي بس زُيِنَ <زوئینا> لِلنَّاسِ خَیْسَ شوی خلکو ته مینا د شهواتی سیزونو منن نساعدو خزونه دل دی مثال نه چې ته خوځو د وګړو خلک تواي طرف تلواد نه او نبی عليه السلام لوې فتنه زما د ومط اغسري مالو خوځي مال, مال بنين او زامن دی زنانو د پاره دی بچو ټول پاره خلک حرام نګوري حلال نګوري شپ نګوري رز نګوري بچي مې خوځره نه الک به مله بشي ول قناهير المقنطره من الذهب اوا خزانه زرو زرو جمع شي ويوبل د پاسا درو زړو والفزاد سپينو زړو سرو ز جمع کوي ولا سپينو زړو لا جمع کوي ول خيل المسومت اوا اسن نشاندار نه هزار قيمتي غاري په ورو وخت پرون ثوابه کې چاو کې زو نوما تا چرته یو شک لري له خيل راهي ام يو اجسر نو ټول موټر سيكل او موټر یو ا ذور جوړو مګوره په هغه ټوله سيكل کي وخت تي لري اوس موټر سيكل دی وېدام خښينه دي چې ته موټر راځتو وای وي کنه غلګا سورو نشاندار اول او دنګر سروي د سروي خو هي سړې په کې چيز کې په پویته فیدی حاصلې نه او فر شنو نم خې غنم جوار دي خپلې سبزي دي خپلې واخر دي خپلې خوش دي خپلې زه نه مخلاسه ووش واخم دی نه بوز دم نه ټاټم دي نه او سبزم دیني او غنم او جوار دیني خلکو ته بياج وې کنه بیا دې راګاردارو زالکامتاول حیات الدنیا حنا دا کا ودان چې من دا کا و فرصت دین دارم کا چې دې کې دوب شي نو زند نه پاتیش زالکامتاول حیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا والله اندو حسن المع الله د سره خس زیدو واپس کې زو یا یوحنا سوې خلقو الله آواز لري چې یا فلا تغرنکم الحیات الدنیا او دوکني کې تاسو را جوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکني کې تاسو را الله دوکواد شیطان ډیر بې ایمان دی الها کو متکاسل غافل کړي تاسو را ډیر دمار هیڅ دمال کې خلق له کېالې مال دې نه شو حته ازرا غلم تقریبا دی دی ک زما 2 کاله وشو زل تکه ستن مې کرا دا 19 دی 2 کاله وشو یو عمر دی کوم خالق چپه دی اډکیو نو په اغه حالت باندې دی په کم حالت کې چې مالي دلیدې حال حاله اغه حالت باندې دی خنه شو اپاده زور کده سو په کوم لشو په حالت کې د پیدا شو نو شپ کې پیدا جو خوپ حالت کېدي ما دا, دا مال حیس ک روان دي خو ډی ر نه کهله ها کو مته کا سرو او بلکې خلکو ته ددارې پرېښ ده شپیو جناي شپ دو بج را ځي سال مو پاتې ماسووط ملپاتېمنډه پرس کګیادي اوغا فکيته سره حیرز د ډییروادي دمال حته تر دی ضرورملمه کایر اومنګ حیرز کوو چې زمنه سبق پاتې نه هریس کو چې سبق مخ کې ختم شي اته دنیا کې موږ د دې حتا حتی تر دې ضرورت مو مقابر څورڅ تاسو مخبر او تا هریس کې مخبره ته بلاله کړه به د قبر د پاسه کې خوده شي او لکه شابه زوی کو دا غوړ نه وخت سره الله زو جما زو دا الله حشر دا سيندازه کده باندې هجومات کم تلوارو کړ خلک به شابه زوی ز سوطالمو زده چپوي به شيتاسو بیا يقي نن زده چپوي به شيتاسو په میدان د حشر چ ودريګي کلاحس ڪري داس دا هرگز داس نزا لو تاسو نہ کپوي دتاسو په کوي یقینی ني سرا لو تا به مال نو جمع کړه تا ودو دنیا سره مين نو ساتلي جمع د مال د من نه نه چې د دینداري سره نه چې بي ديني سره بیا من وما حاضل حاتو دنیا اللهلهلیبون او نه دی دا الدار همیشا. همیشا جن د دنیا بګټوخې او بسېدار آخرته لهیوان شکه کور دداخلت دا د همی شجن خواغه دی لو کانو ژ لمون کا شکه دا خلک پوې خل پوه ل دی د ارز د پاه شپ نګوري منډې ترلی او وخت په او داغ هميشه ژوندګي لپاره سوچ نه کوي آیاتو نے بیان کړل اوس ول آیات او فی الباب کثیرۃ المشوره آیاتونه په دې باب د احادیثو کې ډیر دي مشهور صو والايات في الباب كثيره مشوره واما الاحاديث فاكثر من ان تحسر ارچ احاديثی دی نو زیاد دینا چداغیش میرنه بهرزی احصار حسرینی شکیده فان نبهه بترافي منها علاما سواه نو خبرو مونږه په یو طرف د دین اغه چې سواده دین دی مونږ داغي په یو سبا تاسو خبرو او داغي مونږه ذکر کړو د کتابولو عليخه چې د درځه مینه اوسه کوي ها بیان کئوس احاديث وروړي عن عمرو بن العوف الانصاري رضي الله تعالى عنه غره خپل ځنی سبق کې تیر شو چې عبدالرحمن بن عوف رضي الله وروجا تعم وتروله شو دورا کمزوري واغوي چې زمنګا مې خو هم نو امید ځالاله هو شهید شو باغ باندې یو ساده او خو ساده نر سي دا سېي سبد ساده منګه شاه تبوت له پوتانو سربکار کې دا منګه پېسر پټاو نه په برخار کې دا دورا غونжай زمنګ سدانو چې من پیاغله د کفن بندو بس کوي د کپڑے مالا سره نو حته دا بشتلنا موږ په اړه لا دنیا فارا حقلا اړه کلا دوړو دو دنیا یې مونږ تاراکلا په دنیا کې چمنګوي مونږ چ سوړ نیک اعمالو نکو نو معلومه دا شو چې دا غنې کو اعمالو په یوسکه دنیا کې مونږ تار سره میلاو شو پتللې کې چاخر کې دې بدله میلاوي یو کنه ډیر مال به هدا مونږ لا میلاو شو داسې مکه الله الله دې موږ را داسې ماونه ځندارې سره داکي الله دې دې داسې خاصه خاصه ماونه ورکړي ځندارې سره ها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم با ساباو ابي عبدتم بن جرار رجلانه نبي عليه السلام او له کو حضرت ابو ابي تم بن تا ياتي بجزيتها بحرين تلالبحرين ته او د خلکو نه اين را راغونډ چلارشا بحرین تا اورات لوگا پا جزی داغی خلکو چې دا خلکو نا سلا گوندکلا جزی خلکو نا جزی روڑا بحرین تیلے گلیو دا د دا جزی را غونډو دا پارا چالے گلیو نبی علیہ السلام سوکی لے گلیو ابو عبیدتمنو جرار جلالو فقد ام بی من البحرین نو ف دما اراغې راکوو پهغهمال د بانو د بحرین در ډیر مال سره راغې دے واپس شو بهرن ډیر معلو دي که نه اوسم بحرن ډیرښځې دمال د پااره فل انصارو ببي خدومي بيور دا واورې د انصارو پررالو د ابو د ته نوجرله چا واپس د بحرې ن راغې په ډیررو مالونو پاو اف صلات الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه شریک شو او مونږ د سبا کې د نبی عليه السلام سره ملارې یني د مونږ د اول نه تر اخرې پورې د نبی عليه السلام سره په مسجد کې شریک شو پاو افو برابر شو شریک شو حالا مع صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارګلا نبی عليه السلام مونږ پوره کو سلام او این صرفانو واپش فتعرزو لہو نو مخوالاو دی حضرت فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم نو اخندو نبی علیہ السلام پا وقت چھو لیدو نبی علیہ السلام دی للا کل چھو دی اولیدو نو نبی علیہ السلام چھو دی اولیدو نو سچے چھو مسکیشو ثم قال بي ايوي نبي عليه السلام اظنكم سمعتم ان ابا عبيدا زخيالكم چې بشکه او دې لې تاسو چې ابو عبيدا قد مرغله بشيئ مل بحرين په يوشي دو بحرين سره زګمان کوم چې تاسو دو ابو عبيدا خبر شي وي چې دې دو بحرين نه دین مال سره واپس شي زکتاسو را لالي فقالوا اي صحابه اجل يا رسول الله دا سګه خبر شو چې مالې راولې زکرالو نبی نبی اسلام ابشرو و اعملو مایسروکم ابشرو زیره واخلې د ابو عبیدا نا چې دا ابو عبیدا د محرین په ډېر مال سره راغله دا خبر دغه نه دا او دا او و اعملو او می ز د هغه سيزه چې خوشاله تاسو تاسو لرې ینيزه تاسو نه ما مال من کو ما خو زیره واغلي چې ابو عبیده پډې مال سره د بهرې نه راغلې دی واپس شوهې په والله هو قسم په لا پیغمبر په کوئی مل فقر او اخش عليكم یا ساتي فوالله قسم الله ا ز ندې فقره چې یې رېګم پتا سو باندې پتا زد دنیا محبت نې رېګم پتا سو باندې زذ فقيرې کوم چې تاسو به فقيران شي او شه زې رېګم ولاکينني اخش عليكم انت بسطا دنیا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم زستاسو په فقر نې رېګم غريبي غريبي دا خوځه یاریګم <سلام> پتاسو چې فرحه بکلیشي دنیا پتاسبانه دنیا بدل ډېر ملاوي کما بوسته تولک څنګه چې فرحه فرحه کړېشي و دنیا باغچا چو مخک تاسو نا چې دا چا د پاره دنیا په خوانو خلقو باندې فرحه شوی وا فتنافسوها فتنافسوها فتنافسوها راغی شو کړو دې دنیا سرا کما تنا ها لک څنګه چې شو ساتي تاسو د دې دنیا سره اغې د دنیا سره من رمنه ساتل وانه په دنیا کې را نو سم یਰੇګم چې تاسو با د دنیا په دې ډیر مالو دن ورو کوله کې راګرشه او فتو له کوم کما اھلکتهم نو هلاك بشی تاسو په دې دنیا سره لک څنګه چې هلاک شیو اګې په ها پو فقندې یاريګ مغربینګ غریبینم غريبي سړې نه خرابې خو دنیا سړې خرابې چې دنیا کې راګیر شي نو بیا ته ارص پات اوس پوه شي کنه په تاسې په دې یاريګ بهر نه خورې مله الله هغه خوشاله زهره والے وګوره غريبي دې لا خلا کدا دې مل تاسوله ملاوشي ملاوشي اسنه چې پوخار دې ډېر معلوم پوجه حلاک چې تاسو تاسو هغه حلاک نشي متفقولره اړشته خبره دې معلوم نو او خودو پوجې سړې بیا باغش بیا یا حق پر رسول علماء او دا دیندار خلکو ته بز ګوري بیا وعن ابي بی سعيد الخدري غريب بخشه مله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله که عنه كفزم قسم لاستي کو پټي کې په پوله باندې سم لاسي بلچا یوځه کې ودره خو سملا موتبر سله ته او دا داږي کې په اداره تیرشه په ګاړي کې untریږي دلہ اواغه په ټی کې خو بهغه ما بلچه و نه په ټی سمیدا زده قال ابو سعيد اي جلسا ك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر باندي جلسا منكم ك الناس حوله تشاچا داغنا نوی نبی علیہ الصلاتو والسلام ان مما مم اخاف علیکم من بعد یقینا اغاچ ز یریګما په تاسو ورستو زمانہ اغاچ کلا یفتح علیکم چ کلا پرابن سیشی تاسو ز دنیا کې دنیا من زهرت دنیا د تړو تازه گئی د دنیا او د خاص د دنیا نه یعنی تاسو به زمانه ورستو دنیا بدل کله او کلیږي د دې دنیا مزيو خوشاله به مېلاوي شي زبانه یریګما اسنه اخرت نه پاتې نشو متفقون علیهم اخر به پاتې شوم نه هم مناصب پاتې یو وانه نقللی ابو سعید خود ان الرسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان الدنيا حلوۃ خضره مشک دنیا خوګله او ترو تازه دا ها دنیا ته ورګټ شي کنه دنیا ته وکای غو نه دنیا دا ګاډی والا بیا خرڅ کا پیسې جنده پکې پینځو ګټه دې سبب مله بل ول و پکې لیس نو ګټه لا دین مولا رسپاتی بیا ان او کاروبات الغلط شمیا مشک دنیا خوګله حزن تر تازه دا دې سر ان الله له مست خللی په کومفییا ش الله ش الله رتو پاتې کېدون په جوړو اونکې د رتو پاتې کې دون کو ساسو یا پهېږې یو بلله الله تاسو د یو بل رستتو پاتې کوئ د یو بلله ف زورنوګوري الله چې سررن کار کوي تاسو منگم دنیا کل کل شیطان دو که مالا سلس دا سکو دن سبا قضا شي منگو نام چنن قضا شی پیدا با سبا بلد خام خا قضا که بلد سبا بی قضا که خو منگ دا سکار نگو رو که اغم دا سکار پیدا شیو خو منگ دا غیر پا لایامل جولو کار پا عمل جوړو که رستو که و جز منگ نغتر سونا شیطان خوشحال نشیب یپاتق الدنیا وتق النساء ځان بچی زمینی دنیا نه اوزان بچی زمینی د خزونو تدبیر د خزونه مکر فریب ظاهری خاص د خزونه ځان بچوا ځکه چې دا ډول د انسان د سبب د گمراهیم ګرځي ګورې دنیا هم چې دنیا نه زنا بکې بیا بشرابون سکې او کار بکې ځکه چې ارس ډیر دی کنه او خزم بیا رواه موسم حالت اوس سه په تخته کې دا شعر ورته داو کا نه زیل زو ده د ټوله مسلې پیدا کې وا انا نسج الله تعالی انه ان نبی صلی الله علیه وسلم قالوی اللهم لا عيش الا عيش الاخره ای الله نشته ژوند مگر ژوند اخرت ای الله ژوند خو کته نو ژوند اخرت ده متفقون علی اتفاق کړي شوی له داږي ژوند پاره خلک کوشش وکار دې چې وګي او د دنیا ځایاهی د د خنا ځان بچ کې متفق خوونه ل وو نقلې د حتي نصنا نقل د سول اللهسو سرسلام ن کې کالائیږړول ما ته سالاستون اور پهې کېږې مړ په صې سیزونه مه چې قبرستان ته ځڪ نه د د مړی سره دوا ندرري سیزونه اهلوو و معلوو عملوه پلوان داغ مال داغو او عمال داغو روانی قبر تدریسی زنا فیرجعو اسنا نپاتشی دوسی زنا داغو نواپس شي کم واپس کیگی دا قبرنا مال او خپلوان ویبقا معه واحدون او باقی شي داغ سر ایو <laughs> باقی شی داغ سر ایو یبقا معه واحدون او باقی کی داغ سر ایو یرجعو اهلو و واپس اهل داغه مال داغه باقی شی عمل داغه دا, دا, دا, دا سره متفقون نو. علی نو کامل هکړی خو مزه باقی کامل خنې کړن مزباني ما وانو نخلید حضرت انس نا قالا وی الله صلی الله علیه وسلم یوتا به انعم اهل دنیا ور بکړی شی ا یوتا انعم اهل دنیا من اهل النار یوم القیامه فیصبغوا فی في النار صبغۃ بتو به سوال